щасливий дарунок долі А камера стрикотала, стрикотала Бог на поміч О, Бог поможе чи ні А ви сідаєте біля нас і поможіть М -м -м, Працюється Як питається Аби відбутку відбуть Та копійку набуть. Та що ти язиком мелеш Чужа людина Подумаєш, що нам тут і сонце Копійкою видається Ти, яка ж це чужа людина Це ж Ярослав Я одразу впізнала у мене його портрет у книжці є. Давали колись під крохмал у нашій лавці книжку його. Який, Ярослав? Та Петрунів. Старої Петруних і Пасербок, що письменником у Києві робить. А у мене його книжки нема. Я крохмал сама собі тру, лавочного не признаю. А в Радіву колись чула, що про нього читали. Ха, бач як відгодувався в Києві. Мабуть, і машина його на добрій видать службі. А таке ж голоштанне та недогодоване бігало. Декотрих жінок з гурту Ярослав пам'ятав. Молодими. Дівували, коли він школяриком підглядав за тину, за парами, які обнімалися на лавочках. З двома ходив разом до школи. Тепер це вже були широкостанні, з рясними борознами зморщук на обличчях сільські тітки. А він усе ще вдавав із себе молодика. Подумки порадів, що Маргарита залишилася в машині. Приняли б за дочку. Ой, не треба було, не треба було грати цю виставу за бермутовим сценарієм. Зблиснула. Але з волі він придушив ту іскру. Камера ж стрикотіла і продовжував давати найського хлопця. Нагнувся, узяв з купи буряк, виважив на долоні, весь час стежачи за власним обличчям, щоб було статечним і задумливим. Будете, жінки, з цукром? А цукор буде, самограй буде. А мій вже допитується, коли прем'я за буряк випишуть. Ти, проклятушці кажу, і без прем'я не висихаєш. Ну, як удома, наче й людина. А з роботи навка рачки приповзає. А мій учора і брашку вихлудив. А горити синім вогнем. А чи там по столицях не придумали якогось зілля, щоб наших мужиків от горілки одучать? Та теперечки вже й жінки привчаються. А он, Марічка, скільки літ свого ненаглядного тачкою от лавки возила? Ганенький сама? «Нап'ється та вікна б'є!» Шановні хлібодарки, ваш дорогий земляк, талановитий письменник Ярослав Петруня, написав п'єсу земні радощі» про прекрасне сьогодення села і приїхав запросити вас на прем'єру у Мринському обласному театрі. Бермут підкотився до гурту, камера стихла. Ярослав кинув буряк на купу, передихнув. А мене звуть Іван Іванович Бермут, але не Вермут. Хі-хі-хі, там Вермут знаємо, а от про Бермут чуємо вперше. А ми Вермута не п'ємо, ми п'ємо чисту. Ой, гладенький живіт, як на останньому місяці. Хай їй тройню родить. А спитай-спитай, як ви, дядьку, через своє черево ширинку застібаєте? Цю дурна. От тобі тільки шарінки в голові. А тобі вже очарінилось? Жіночки, шановні, про шарінки потім. Я ще у вас у пакулі буду, і хто запросить у гості, не відмовлюся. Усе наодинці розкажу. А поки що прошу вашої уваги й допомоги. Станьте вколо і всі погляди на шановного земляка свого. Зафіксуємо для історії. Поки сонце не сховалося за хмару, «Хвилюючий момент єднання хлібодарів і творця духовних цінностей, що його народила ваша благодатна земля». Нарешті фотоапарат відклацав. Сонце ніби тільки чекало завершення історичних зйомок, ковзнуло за хмару. Бородань складав у сумки техніку і ладнався їхать. А жінки всідалися на клунки з гречкою. Ярослав обійняв Бермута за широкі, масивні, як надгробна, плита плечі і тихо мовив: Іван Івановичу, зараз ви сядете у рафик і дасте мені відповідь.